Дощику сльозу холодну витри. Хто це за вікном так гірко плаче? Дощчику, не треба, не журись. Вітер не знайшов, а ти тим паче, Літа, що цвіло в душі колись. Є своя і осені принада, Мудрості запас і немалий. І тому я, дощику, їй рада, Тож і ти по хмурих сліз не лий. Листопад 2014 року. Сторінка 68. Вікно і дуб. Лікарняні хроніки. За змарновані дні і бажання безкарні. За раптовим рахунком оплатиш усе. В паралельному світі, що зветься лікарня, зупиняється час. Не летить, а повзе. Тільки тут усвідомиш, які ж вони гарні. Кольорові штрихи за віконних довкіль, В паралельному світі, що зветься лікарня, Є щось трохи від пекла, Самотність і біль. Один і цілий світ в однім вікні, Похмуре небо, гілка дуба, на білім тлі картина люба, Коли в полон узяті дні, і ночі взяті у полон, Вікно та дуб. Одна утіха, Самотньо, порожньо і тихо, І забуття коротке, сон. Підкрався жовтень кошеням, Руденьким, лагідним і мокрим, Його сліди — краплинки охри, І дуб світлішає щодня, І стільки радісних картин Уява прагне малювати У межах білих стін палати, І лиш вікно, і дуб один. Сторінка 69. 2. Хмаринко, не торкайся, мого дуба, Чи я ревною, от ще дива. Боюся, щоб скуйовдженого чуба Не прорідила осінь дощова. Щоб він аж до весни такий розлогий Свої розкішні кучері зберіг. Мене вже тут не буде, та нічого, Хай ще когось розрадить на порі. І ти його минай, осінні вітре, Вже вирвав золотинку не одну, бо взимку ще з біднішої палітра, Нехай хоч він розбавить білизну. Аби у стінах білої палати Когось, як і мене, розрадив дуб, Щоб за вікном картину споглядати Яскраву, кольорову, не бліду. Три. На небі прояснилося, й дуб, До мене посміхнувся золотаво. Пережили і дощми, і біду, іначе не такі вже кепські справи, І в мене прояснилося в душі У тому дубе їй твоя заслуга. Коли була у болю на межі, ти був мені за лікаря й друга. Тобі я сповідалася вночі, Коли і не писалося, і не спалась. Старінка сімдесят Це ти виймав легесенько мечі. Невидимі, що в мене повпивались. Ти стійкості і мужності навчив, Своєю непорушністю святою. Зачинену в неволі без ключів, У ката довго косого відстояв. Дерева в лікарняному саду, здається, Я й не бачила гарніших. Ти знаєш, дубе, завтра я піду, А ти тут стій, розрадуй для інших. Чотири. Заглянув місяць у вікно, сумний кругловидий, біліють щоки, як вапно. «Привіт, не бачились давно! Давай зірки ловити!» А він зажурений такий, не наче маска міма. Покрали хмари всі зірки, і мене забрали б за любки, не панькався із ними. Скривив гримасу, налякав, вони і розповзлися. Та не пробитися зіркам, Лиш де-не-де-то, тут-то-там, Уважно продивися. І я вдивляюся даль, Шукаю в небі зорі, Та тільки місяць, як медаль, І вітер листя розміта, Осіння ніч на дворі. Сторінка 71, 5 Дивлюся, як народжується сонце, Попереду спішать його гінці. Ще заспані рожеві промінці. Все міниться і грає, ніби сонце. У час, як сонце визерне окраєць, у неба є багато кольорів.